Lumina se arunca nimicitoare. În odaie, becurile tăceau vinovat, Când soarele sfârteca de amiază. Lumina se arunca nimicitoare. o gubru Se tăvălea grăbită pe burta câinilor de lut, Țâșnind prin toartele ovale. Lumi virtuale se înfățișau, Din vișcera nimicului, cu ușile crăpate, șchiop, burdușit, inert, Dulapul de lemn pătrundea în spațiul confuz. Sub sticla tablourilor se repezeau amintiri Într-o alunecare necontenită până la singurătatea cea mare. Airul miop se învolbura transparent, Curgea pe podea din perdelele moi, Mirosul sătul de carne speriată lovea pereții, cu limba de clopot. Cărțile arestaseră multele, netrăitele, nimicitoarele vieți. Din prichiciul ferestrei începea altceva. Jos, pe trotuar, sângele își făcea loc spre canal. Istai în traum, ca nicht wirklich sein, da zvirțvaii, BAI Ainander ZAIN HOFMAN Când și când soarele mai și susură de amiază. Autor Gabi Șuster Lectura Maya Martin